A termék megjelenítés tartalmaz. Az EMTV.hu kiemelt partnere a Volt 51 Gamer Bar, 6. kerület Ó utca 51 Budapesten az Oktogonnál. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az EMTV.hu bemutatja. Ez itt a Parallaxis, az EMTV.hu és az Őrszekerek Tudományos és Fantasztikus podcastje. a fedélzeten Ádám, Csaba és Miklós. Szeretettel köszöntök mindenkit a Parallaxis című Tudományos és Fantasztikus magazinunk 8. adásában, melyben kiválasztottunk néhányat a 2019-es évedig legizgalmasabb tudományos hírei közül. Beszélgető társaim ma is Farkas Csaba és Vince Miklós lesznek. Sziasztok fiuk! Szia! 2019-es évben rengeteg érdekes esemény történt, de a tudományban úgy általában is, belül is az űrkutatás területén is. És hát most ezek közül ugye kiválogattunk itt teljesen, tökéletesen szubjektív alapon néhányat, úgy nagyjából ötöt. Nem is időrendi sorrendben, de mondjuk érdekesség is. Érdekesség vagy, vagy relevancia szerinti növekvő sorrendben, de tökéletesen szubjektív a válogatás, és hát ennek az egyik eleme, az izraeli hold küldetés, amiről már nyomokban beszélgettünk egy kicsit múltkor, de itt azért ez egy fontos dolog. Tehát egy, egy holdszonda indult el, amit egy magáncég fejlesztett, és egy másik magáncégnek a magánépítésű rakétája állította pályára. Ugye az egyik magáncég az az izraeli Space IL, vagy Space Il, mindenki ízlés szerint úgy ejtheti ki, ahogy akarja. Mert beszélgettem a cég dolgozóival, és ők se tudják, hogy kell a saját cégük nevét kimondani. Az il, az ugye nyilván az izraeli név ugye az izraeli weboldalak pont il végződéssel mennek, tehát ez erre után. A space az meg space, tehát nem annyira fantáziadus a dolog. Viszont a másik cég, ami meg a rakétát épített, az az Ilon Musk féle SpaceX. Tehát itt a Space IL és a SpaceX együttes. Ez egy ilyen koprodukció, mi alapján Izrael dominál, ők nagyobb százalékban? Oh, oh, oh, nem, nem, nem, nem, nem, nem, ez, De ez egy érdekes... Mert azt mondtad, szó, hogy izraeli, izraeli a projekt. Egyébként gondolkodtatok azon, hogy hány nemzeti zászló van már az űrben, meg a Holdon? Abszolút, de akkor előbb válaszolok a kérdésre. Tehát az űripar az úgy működik, hogy te építhetsz egy űrsondát, és van egy cég, ami neked azt pályára állítja. Tehát itt az izraeli kép, képítettek egy űrsondát, egy izraeli magáncég, és kifizették a a szükséges pénzt a SpaceX-nek, ami meg egy amerikai magáncég, ők ezért rátették a rakétahegyébe az izraeli űrszont, és is felbocsátották képkenever erről. Tehát ez így működik. Tehát itt nem egy közös, tudományos produktumról van ilyen értelemben szó. A SpaceX az egy fuvarozó cég. Csak azt mondtam, hogy mindenképpen az idő jelei, hogy egy érdekes változásokat implikál, hogy először, először, először indult bárki által bármilyen országokban kifejeztet, de magán a hold felé. És ez nem egy véletlen kis valami egyszerű és megismételhetetlen jelenség, hanem azért mondom, hogy, hogy, hogy ez tényleg egy trend, mert, mert sorban állnak. Tehát legalább 2019-ben is terveznek kettő további magánűrszonda felbocsátását a holdra, a például amerikai cégek. 2020-ra felkészül egy, egy német cég is. Szóval itt igazán bepörög itt a magán szektor a holdkutatásban, és igazából önmagában emiatt a tény miatt érdekes ez a hír. Mert maga az izraeli űrszonda, az egy icipici egyszerű kis szerkezet, és egyébként a SpaceX rakétájának nem is ez volt az elsődleges hasznos terhe, hanem egy indonész telekommunikációs műhold. És ez csak úgymond potyautas volt, ami... B-plot volt az egész <gül> Igen, igen, egy abszolút egy B-plot volt. É, é. Igen, tehát egy hasznos melléktermék, ha úgy tetszik, ami magyarázza és az űrszondának a nagyon furcsa pályáját, amivel megközelíti a holdat. Tudjuk jól, hogy például az Apollo űrhajók ugye három nap alatt értek a hold körüli pályára, Ez képest az izraeli űrszonda az két hónap alatt megy oda. És ez nagyon érdekes. Ez éppen azért van, mert ugye ő egy indonéz távközlési műholdnak volt a potya utasa. Az indonéz távközlési műhold, mint minden távközlési műhold lényegében, az a 36 ezer kilométeres pályán állomásozik. Ugye az az a magasság, ahol az űrszonda, vagy az űreszköz pont egy nap alatt kerüli meg a Földet, ezért aztán állni látszik az egyenlítő egy pontja fölött a műhold. Igaz? Tehát ez a geoszinkron pálya, ez egy kitüntetett pálya magasság és a kitüntetett pálya hajlás, tehát ennek az egyenlítőn kell lennie, és 36 ezer kilométer magasan. Na, tehát, hogy erre a pályára rakták rá, vagyis az errehez a pályához vezető elnyújtott ellipszis pályára tették rá az izrael, űrszondát az Elon Muskék, vagyis a SpaceX cég. És innentől kezdve, tehát ez a, a Föld közeli pontja az mondjuk néhány ezer kilométer, a Föld távoli pontja, meg 36 ezer kilométer, egy elnyújtott ellipszis pálya, ami pont arra való, hogy, hogy fölvigyenek műholdakat erre a 36 ezer kilométer magas körpályára, aminekhez ugye ez az ellipszis hozzási a tetején. Ezt hívják pályának. Na erre tették rá az izraeli Holcondát és innentől kezdve az izraeli az a dolga, holtszondának minden kör megtesz egy kört, itt kb. nagyságrendileg így fél nap alatt megtesz egy kört ezen a pályán, és akkor ö, minden körben megemelik a, a pályát egy Úgyhogy egy rakéta begyújtogatásával, hogy egyre távolabb kerüljön a földtávol, pont egészen addig, amíg ez el, elér több mint tízszer ilyen messzire. Te ugye jártál ott, sőt, a vezető kutatóval is beszélgettél. Igen, Izraelben a... igen, a holdon nem, de igen, igen, jár... <laughs> Igen, a Tilos Rádióban lehetett hallani. Milyen volt? Mit láttál valamit? Mit láttál? Hát az űrszondából én csak egy makettet láttam, az igazi űrszonda akkor már ki volt küldve, becsomagolva a Kennedy űrközpontba, vagyis erre az ott már várakozott az indításra. Feladták a postán feladták a postán, egy, egy a, pont Jeruzsálemből, a, a Ben Gurion reptéről egyből ingen elvitték szépen, és leszállt. Ugye pár, pár nappal azelőtt, hogy ott jártam, akkor bucsúztatták, úgyhogy az utolsó napok nekik nagyon stresszesek, és nagyon hektikusak voltak, úgyhogy kész csoda, hogy egy pár perces beszélgetést sikerült ott összehoznom, Ode Haronzonnal egyébként, aki a Weizsman intézet kutatója, és, és, és ő egyébként egy, egy, egy, egy nagy szaktekintély, tehát ő, ő tényleg nagyon sok náza projekt tudományos előkészítésében részt vett, tehát ilyen szempontból neki ez egy rutin munka volt, de hát azért, azért azt most már tegyük hozzá akkor már, hogy ez elsősorban egy technikai demonstrációs repülés, tehát itt nem az, ettől nem, nem várjuk, hogy ez megváltsa a tudományt, Tehát itt tényleg az az érdekes, hogy egy űrszondácska elmegy a holdra, amit, amit tulajdonképpen olyan emberek raktak össze, mint a Csab, mint például a Csaba vagy az Ádám vagy én. Tehát, hogy igazából nem. Még csak Izraelben ugye van ügynökség, aztán a végén egy kis pénzügyi támogatással be is szálltak, de az egész az nem az ő fejlesztési produktumok, tulajdonképpen egy startup vállalat hozta létre ezt az egész. És most már itt tartanak a startup vállalatok, ahol egyébként néhány évtizeddel ezelőtt még országok is alig tartottak. És akkor most vegyük észre, hogy egy Magyarországnál kisebb lakosságú, és lényegesen kisebb területű, tehát minden terület területvitától eltekintve, az egész kódszerája az akkora, mint a Fél-Dunántúl, és akkor még ehhez, és akkor ők tudnak csinálni egy holdszondát. Az más kérdés, hogy le fog-e szállni a holdra, de önmagában, hogy itt tartunk, hogy, hogy, hogy, hogy ez lehetséges, az azért barom jó. És ez jól beilleszkedik abba a trendre, trendbe, hogy most már Nyugat-Európában is, már minden valamire való mű, műszaki egyetemnek van egy műholdja. Beleértve egyébként a, ugye a Budapesti Műszaki Egyetemet is, ugye, ahonnan a maszatot küldtek küldték föl. Tehát, hogy most már itt kezdenek, hát nem is mindannyiunk számára elérhetővé válni, de most már tényleg, tényleg elkezd mélyebben be, benyomulni a társadalomban, mert tényleg azt lehet mondani, hogy egyetemeknek és cégeknek vannak űreszközei, nem pedig azt, hogy országoknak. Most ehhez képest persze a hold az különösen érdekes, tehát Izrael lesz ilyen módon, akkor számoljuk ki? Az oroszok, az amerikaiak és a kínaiak után Izrael lesz a negyedik nemzet, ami egy leszálló egységet tesz a holdra, ha sikerül ez az egész. De gondolom, ez egy kézenfekvő dolog, hogy a magántőke bevonódik és, és egyetemek is fejlesztenek, hiszen hogyha mondjuk az államokra tekintünk, akkor ott nem nagyon szerepelnek az választásokon, meg a parlamenti választásokon ilyen űrbevezető tervek. Én azt feltételezném, hogy ez, ez jól van így, hogy gyakorlatilag a társadalom szélesebb rétege az, ami az űrkutatással foglalkozik. Egy kicsi, kicsi, kicsit azért hangoztatnék egy véleménykülönbséget, mert részben igazad van természetesen, mert ezt főleg a kutatásnak az űr űrhasznosítás esetében meg tökéletesen megállja a helyében, amit mondtál. Viszont a kutatás az tipikusan egy jellemzően az alapkutatás az egy nagyon lassan megtérülő befektetés. Ez azt jelenti, hogy Igaz, lehet úgy érvelni, hogy a politikusok négy éves ciklusokban gondolkoznak, de a cégvezetők is maximum. A cégvezetők valószínűleg még inkább a rövid megtérülést szeretik. Tehát, hogyha például egy igazi hosszú távú űrprogram, aminek a fejlesztési ideje, az mondjuk maga a fejlesztés is több tíz éves, és a várható megtérülés, az meg akár ötven év is lehet, hogy mire az egész konkrét megtérülő gazdasági hasznot hoz, mert hoz. Tehát igaz, hogy minden űrkutatásba fordított pénz duplán megtérül, de az egy hosszú távú megtérülés. És ezt egyébként a cégek, még a nagyon nagy cégek sem nagyon tudják bevállalni. Tehát abban én egyet értek, hogy például a földkörüli pályára, a műholdak világában, amik tényleg praktikus célokat szolgálnak már, és az életünkben jelen vannak, a navigációtól, a meteorológián keresztül, az én nem tudom én meddig, a távközlésig netkapcsolat, ugye most építenek ki egy földkörülkeringő internetszolgáltató műholdrendszert. Tehát, hogy ez, ez abszolút tök igazad van, de például az, hogy a Marsra elmenni, az például elég kevés cég tudná, vagy volna érdekében bevállalni egy mert itt megtérül és nem lehet számítani. Tehát ezekben a projektekben az államoknak a szerepe azért még szerintem hosszú távon, túl, sokáig biztosítva lesz. De a startupok eljutnak oda, ova, még ember nem merészkedett, de haladjunk tovább a hírek kibeszélésében, mert még van jó néhány hátra, a időnk pedig azért véges. A következő hírünk azért kilóg egy kicsit a sorba, hiszen a sok-sok űrkutatási hír mellett ez egy kevésbé mainstream téma, pedig aztán megérdemelni a figyelmet még hozzá. Következő hírünk szerint jégtörés veszélye miatt kellett bezárni egy Antartisi brit kutatóbázist. A hír igaz, ez a közelmúlt egyik híre itt a British Antarctic Survey-nek az egyik bázisa, vagyis hát a, a Brit-Antarctisi uh, térképezési uh, szervezetnek a bázisa, amihez éppen tényleg az űrkutatáshoz is közel van amúgy ennek is, hiszen a NASA műholt képei alapján uh, deril, derült arra fény, hogy itten végigrepedőben van egy ilyen shelf, egy ilyen lelógó, Uh, jég uh, darab, az antáti szélent, és ezek bizony tényleg leszoktak szakadni. Néhány évvel ezelőtt volt egy, egy, egy, egy tényleg egy, mi tudom én, hát mondjuk Magyarországi megyeméretű uh, jégtábla, ami egyszer leszakadt és elindult, és hát akkor megragadnám ezt a pici alkalmat, amink van erre, hogy beszéljek egy kicsit egy kis alapvető fizikáról, hogyha egyet értetek. Ugye, Arról, hogy, hogy, hogy mindig ezt mondjuk, hogy olvad a jég, olvad a jég, és ettől, mivel olvad a jég, ezért aztán emelkedik a vízszín. Igaz? Tehát ezt szokás mondani, hogy a hogy a, a, a, azért a globális tengerszint az emelkedik, mert hogy jégolvadás van. Na már most viszont, aki csinált már otthon kísérletet, vagy vagy az iskolában, vagy aki nem csinálta, az csinálja meg a következő kísérletet. Fogunk egy poharat, vizet töltünk bele, majd beledobunk egy jégkockát a tetejébe, bejelöljük, hogy hol van a vízszint, és megvárjuk, hogy felolvadjon a jég. Ugye a jégkocka, annak kisebb a sűrűsége, tehát van a víz tetején, tehát a jégkockának egy része kilóg a vízből természetesen, de a jégkocka elkezd elolvadni, és akkor általában megkérdezem a hallgatókat, hát nem a fizikus hallgatókat, de mondjuk a környezettan szakos hallgatókat, hogy szerintük mi fog történni a vízszinttel, hogyha ez a jég, ami úszik a víz tetején, elolvad. És akkor azt fogják mondani, hogy szerintük a vízszint fölmegy, de hát valójában nem, hiszen a jég elolvadása az azt jelenti, hogy pontosan annyi ló ki a jégből, amennyi annak a víznek a tömegével mérhető össze, amit az egész kiszorít, hogyha, mert ugye a jégnek kisebb a sűrűsége, vagyis ha jég elolvad, akkor a vízszint ből ugye nem lók ki már fölfele semmi a jégkocka, nem lók ki már belőle semmi, de a vízszint az ugyanott marad, ahol volt. Na hát akkor ebben a szempontból jók vagyunk, de gondolom azért nem törhetünk hátra. Na persze, Na ez a lényeg, hogy, és akkor itt jön be a kulcspont, hogy, hogy ezért aztán nem is az úszó jéghegyeknek a felolvadása, a vízben eleve úszó, a víz, mert ugye kétféle jég van, az egyik a land ice, vagyis szárazföldi jégtakaró, a másik pedig a tengeri jégtakaró, a sea ice. Például az északi Arkvidék nagy részét, ugye ez a tengeri jég borítja, hogy az Arctis az egy befagyott tenger lényegében. Ez a Sea ice. Ez tényleg olyan, mint az a jégkocka, amiről beszéltünk, vagyis ha az elolvad, az egyáltalán nem emeli a globális vízszintet. Csak szegény medvék rosszul járnak, mert nem lesz hol sétálniuk. Viszont, és ez az Antarktisz már lényegesebb dolog, meg egyébként ez az északi területeknél is lényeges ez, a Land Ice esetében, ami olyan jégkockának felel meg, ami tulajdonképpen olyan mint hogyha úgy tennénk bele ebbe a pohárba a jégkockát, hogy egyébként alátámasztjuk valamivel a jégkockát, és ilyen módon egy kicsit följebb emeljük. Tehát amikor a jég, az nem az ő neki megfelelő szinten úszkál, hanem följebb van egy, egy, mondjuk egy szárazföldi területen. És onnan olvad be, és az beesik, befolyik, na az tényleg emeli a visszintet, és ez az, ami ez az, ami a globális vízszintemelkedést előidézi. Tehát ez egy gyakori tévhit, és ez a mostani hír, ez egy jó lehetőség arra, hogy erről beszéljünk, tehát, hogy igazából a, a tengeri jégtakaró olvadása az szörnyű-szörnyű, az de nem, az, nem attól fog beázni Hollandia, hanem attól, hogy pont a... Szárazföldi területekről befolyó, ott megolvadó jégből lefolyó víz emeli meg ténylegesen a vízszintet. És hát ugye ez az egyik legfőbb következménye a klímaváltozásnak, ami tényleg mérhető évről évre. És egyébként ez ö, bizony nagyon komoly társadalmi következményekkel is fog járni, nem a hollandok miatt, hát ők nyilván magasabbra építik a gátat, viszont a csendes óceáni térségben léteznek olyan kis szigetek, amik teljes egészében eltűnhetnek a emelkedés miatt, aminek nyilvánvalóan az lesz a következménye, hogy itt kiköltöznek majd a lakók, és hát mennek szomszédos országokhoz. Tehát ez egy nagyon eklatáns példája annak, hogy, hogy ilyen társadalmi folyamatok, például kivándorlás, bevándorlás, migráció, ahogy mondani szokás, ugye azok milyen, milyen érzékenyen össze tudnak függni az ilyen klimatológiai változásokkal. Pedig olyan kevésnek tűnik az, hogy globális szinten néhány deciméteres vízszintemelkedés, de hát azért mégis elképesztően jelentős következményekkel járhatós Mennyire komoly problémának kéne lennie a klíma ilyen? Drasztikus megváltozásának az emberek számára. Hiszen most is néhány nappal ezelőtt, mint hogy ezt a műsort rögzítjük, például március 5-én kedden, ha jól emlékszem, akkor dörgés és villámlás sőt, záporok voltak Magyarország szerte, ez azért itt nem feltétlenül megszokott, ahogy egyébként mondjuk a melegrekordok folyamatos megdőlése sem. Hát igen, ez, ez az állítható egyébként tapasztalati alapon is, hogy egy. Csomó ilyen dolog, hogy minek, milyen eseményeknek, milyen időjárási helyzeteknek, mi a valószínűsége, az, az, az olyan dolog, ami a klímaváltozásra érzékeny. Tehát valóban, való igaz. Az az itces viszont, hogy nem nagyon, az biztos, hogy összefügg, az, hogy lokálisan hogyan függ össze, az baromi nehezen jósolható. Ugye ez a probléma ezekkel az egészekkel, és egyébként ez egy faktor, ami miatt a politikusokat is nehéz mozgatnunk ez ügyben. Mert a politikusokhoz, ha egy klímakutató őszintén oda megy, akkor elmondja, hogy mi, mi várható, eddig még érdekli a politikus, de hogyha őszinte a kutató, aki oda megy, akkor azt is el kell, hogy mondja, hogy mekkora hiba határral jósolható meg ez az adott változás. Hogy például gyakoribb lesz az Alföldön, az aszály, tennünk kell valamit. Milyen valószínűségi hogy gyakorib lesz? Hát, és akkor ugye ezt, mert ezt fogja visszakérdezni a politikus, és akkor a klímakutatók, azok vagy azt mondják, hogy nagyon. nagyon és akkor izé álltlépik a hatáskörüket, mert nem tudományos érvelést alkalmaznak, hanem politikait, vagy bevallják, hogy mekkora nagy hibával terheltek ezek a számítások, és mekkora az előrejelzések bizonytalansága? De egyébként mekkora? Tehát, hogyha tényleg a politikát félretesszük végleg, és rátekintünk a klímamodellekre, akkor az kijelenthető, hogy a távolság növekedésével drasztikusan nő a, a, az a hiba, amit már nem lehet kezelni, tehát nincs olyan Dolog, tehát ebben a paramétertérben egyszerűen nem tudunk meghatározni exakt és teljesen jósolható és belátható dolgokat. De, de tudunk, csak vannak olyanok, tehát a, attól függ, hogy mit, Tehát vannak olyan paraméterek, amik jól jósolhatok, és vannak olyanok, amik kevésbé. És az a tragédia az egészben mármint relatíve, hogy azért, azért nem bágunk kereszt magunkon, csak az a nehézség az egészben, hogy, hogy a globális értékek úgy tűnik, hogy elég robusztusak, tehát mondjuk úgy, hogy jól jósolható. de pont a lok lokális értékek, vagy mit tudom én, a Kárpát-medencében mi lesz, az mondjuk már bizonytalan. És akkor ez a baj, hogy hát ugye minden politikus konkrétan valahol lakik. Tehát senki nem fog egy könycseppet sem elmorzsolni a globális átlagértékekért. Hiába tudjuk azokat tök pontosan előrejelezni, és hiába mutatja sok tanulmány, hogy ezzel hogyan korrelálnak a helyi változások, Na de gondolj bele abba, vagy gondoljunk bele abba, hogy, hogy minden olyan összefüggés, amit eddig felállítottunk, mondjuk a között, hogy mondjuk, mit tudom én, az, a Stockholmban az leeső eső mennyisége, az hogyan Függ össze a globális átlakomérsékletel, biztos létezik a kettő között egy tapasztalati alapon kihozott korreláció, de azt a korrelációt az eddigi tapasztalatok alapján állították föl. Nyilván semmi nem garantálja nekünk, hogy a klíba változás során nem változna meg amúgy is ez a korreláció, hiszen nem értjük a mechanizmust, csak tapasztalati összefüggésekről beszélünk egy csomó esetben. Így ugyanolyan szintű dolgok, mint a népi bölcsességek, hogy ha medár napján kijön a nem tudom micsoda, és meglátja az árnyékát, akkor majd novemberben fújni fog az élmény. Tehát, hogy ugye vannak ilyen random népi bölcsességek, pont ilyen nincs, csak most mondtam van hülyeséget, de hát, ugye ezek is ilyen statisztikai kijelentések, És akkor megkérdezzük Joli nénét, hogy na de mekkora az error bár, vagy mekkora a hibahatár, akkor hát ugye azt kell, hogy mondja, hogy hát izé eddig, eddig működött tízből hétszer, és az tök jó, vagy tízből háromszor is működött, és az bár önmagában jobb, mint hogyha pénzt dobálnánk föl, vagy dobókockát, de szóval egy politikus nem feltétlenül nyűgöznek le ezek a fajta érvelések. Szóval hát ez akkor a, a helyi érdekeket képviselő politikus helyett egy világpolgárnak a szemléletére lenne szükségünk, aki, aki minden Is. itt otthon van. Is is. Tehát a helyi értékek pont emiatt amúgy nyilván felértéke. És ugye az a vicc, hogy közben az egész föld egy nyomvat faluvá válik ilyen értelemben, és a klímában is, meg a társadalomban is, meg a gazdaságban is, meg a betegségek terjedésében is egy olyan nagyon, nagyon szorosan összehúzalózott hálózattá vált az egész föld, hogy most már globális léptékben kell gondolkodni. De ja. hogy tudunk, tehát ez emberi kérdés már, és nem tudományos, hogy tudjuk ezt megoldani, hogy globálisan? és az határozza meg a lokális cselekedeteinket is. Hát ez nem példátlan a történelemben, hát régen az emberek identitását elsősorban a családja, vagy a város, vagy a falu, ahol lakott, az határozta meg, aztán e fölé nagyon menő és progresszív dologként, ugye, a 18. század környékén definiálódott a nemzet. A nemzet, mint fogalom, az egy nagyon elvont valami, és olyan emberekkel kerültünk egy közösségbe, akik közünk se volt, tehát mi pont mi vize a, a te D-D-D-apukád az valószínűleg magasról tett arra, hogy mi van baranyában, vagy mit tudom én mi. De most már azért ezt megtanultuk, hogy tudunk egy ilyet valamennyire egy milliós léptékben érdekelnek a közös ügyek, hogy az is érdekel, hogy mi van Szabolcsban, pedig nem ott lakom. Tehát hogy ezért ez ki tud alakulni, tehát ilyen értelemben nem hiszem, hogy volna egy pszichológiai gátja, mert most ez ugyanez egyel vagy kettővel nagyobb léptékben. Hát tanulgatjuk. Csak az a baj, hogy nehogy túl késő legyen. Szerintem. Már is folytatjuk a hírek elemzését, egy rövid szünet után maradjatok velünk. Az EMTV.hu és az űrszekerek Kapcsolatfelvételnapja programsorozatának együttműködő partnere az RTL Spike és a Direct Up Synchron Studio. A helyszínt a Volt 51 Gamerware Octagon és a Pólus Mozi biztosítja. Ünneped velünk a Vulkániak 44 év múlva 2063. április 5-én esedékes érkezését a napján. Április 5-én pénteken 15 és 21 óra között ismét űrszekerek közösség találkozó a Volt 51 Gamer Barban. A 6. kerület, óca 51-ben, ahol a Star Trek sorozatok magyar hangjaival, tudományos és fantasztikus kerekasztallal, quizzel, tombolával, tortával, cosplay versennyel és az űrszekerek közösségi flotta első küldetésével várunk. A műsorvezető Szóra Rádi Erika és Tubok magyar hangja Hol Nándor. A belépés ingyenes! Másnap, április 6-án szombaton 17.30 és 22 óra között pedig jön a ráadás. Nem is akármilyen, ugyanis megrendezzük az első űrszekerek mozibulit a Pólus Center moziban, a 15. kerület Szent Mihály 131-ben, ahol a Star Trek kapcsolat felvétel című mozi vetítésével, annak verkfilmjével, valamint a magyar hangokkal, tombolával és az első saját gyártású dokumentumfilmünk bemutatójával várunk. Bővebb információért és belépőváltásért a mozibulira, látogass el, a kapcsolatfelvételnapja.emtv.hu weboldalra Együttműködő partnerünk az emtv.hu, az Őrszekerek, az RTL Spike és a Direct Up Synchron Studio A helyszínt a Volt 51 Gamer Oktogon és a Pólus Mozi biztosítja Ajánló következik Az űrszekerek hetente megjelenő kiveszélőjét és különkiadásait az impulzus.emtv.hu oldalon találjátok Ajánlót hallhattatok már is itt vagyunk, és folytatjuk a 2019-es év számunkra a legérdekesebb eddigi tudományos híreinek rövid elemzését, és folytassuk is a sort méghozzá a titokzatos 9. bolygóval. Így van, a közelmúlt egyik híre, hogy, hogy újabb, újabb előre, vagy hát újabb számítások láttak napvilágot arra vonatkozóan, hogy a 9. bolygó néven emlegetett, Planet Nine néven emlegetett külső naprendszerbeli objektum, az merre van, és mekkora lehet. És mindig, mindig, most nem is tudom, mi a legutóbbi szám, emlékeztek? Én általában 5 és 10 föld tömeg közé szokták satszolni ezt az égitestet, amiben az érdekes, hogy senki nem látta, de még a nyomát se, Ugye, mert nagyon messze van ez a naprendszerben, és hát hiába 5-10-szer nagyobb, mint a föld, tehát mondjuk lehet az egész egy, egy, egy, egy nagyságrendileg egy ilyen uránusz típusú bolygó is akár, de annyira nagyon messze van, hogyha létezik. Már pedig valószínűleg létezik, hogy egyszerűen még eddig távcsővel nem sikerült megpillantani, és nem csak a messzeség a problémában, hanem hogy nyilván éppen amiatt, hogy messze van a naptól, emiatt aztán rettenetesen lassan kerílt. Tehát az az állítás, hogy ez egy elnyújtott pályán keringhet valószínűleg, ami akár 400, de akár 800-szor olyan messze lehet a, a távolsága, mint a, a... Ugye attól függ, hogy a pálya melyik szakaszán van, tehát a távolsága a földtől az... Vagy a naptól az olyan 4800 napföld távolság, tehát 480 csillagászati egység lehet, és hát ugye ez egy probléma. Mert ott, hogy nem nézve, az ott a dolgok nagyon-nagyon lassan mozognak. Ugye itt tényleg több ezer éves keringési időkről van szó, ami azt jelenti, hogy nagyon lassan mozognak meg a háttércsillagok előtt, és így nehéz őket felfedezni. Ők se látnak minket, nem? Tehát nem annyira égő, hogy mi eddig nem vettük észre ezt a helyet ezekből a tényekből kiindulva. De, szerintem nekik sokkal könnyebb dolgok van, mert ugye egyrészt mi közelebb vagyunk a naphoz, tehát hiába kisebb a Föld, de hát ugye négyzetesen több Verődik rólunk vissza. Ráadásul ugye mi egy év alatt körbe megyünk, ami azt jelenti, hogy mi azért relatíve gyorsan mozgunk a háttércsillagokhoz képest. Tehát, hogyha a kilencedik... Hát a 9. akkor ők, ők előnyben vannak. Ők ilyen értelemben abszolút előnyben vannak. De akkor kérdés az, hogy ha nem látta még senki, akkor honnan van egyáltalán ez a rengeteg folyamatos agyalás azon, hogy ez hol van és létezik-e egyáltalán? Hát természetesen. És mi van. volt a kiindulás, hogy hogy egyáltalán gondolkodjunk róla, hogy létezik-e, az csak valami tapasztaláson kell, hogy alapuljon, nem, hogy hoppá, ott lehet valami. Így van. Ez pontosan így történik. És, és egyébként ez, ennek az iskola példája, egyébként magának, magának a Neptunusz-bolygónak a felfedezése, mert a Neptunusz-bolygót azt exaktul úgy fedezték föl, és hát egy kicsit a Plutót is, de a Neptunusz a szép példája az egésznek. Hogyan lehet előre jelezni egy bolygó létezését, amit senki nem látott? Ugye arról van szó, hogy ismerjük gimnáziumban, vagy középiskolában, megtanuljuk a Kepler törvényeket valamennyire. Ugye az arról szól, hogy hogyan mozognak a a pályájukon. Egy szép elipszis pályát írnak le a nap körül, vagy hát a nappal vett közös tömegközéppont körül, ugye ezt tanuljuk, Na meg azt is tanuljuk, hogy ezen a pálya mentén időben hogyan mozognak. Hát úgy mozognak, hogy mik, amikor azon szakaszon, amikor közelebb vannak a naphoz, hogy gyorsabban mennek, a pálya távoli pontjában, amit a naptávol pontnak, aféliónak, aphelionnak hívnak, az, az ugye ott meg lassabban mozognak, de hát ugye ezeket megtanuljuk, azt matematikai összefüggéseket is megtanuljuk. De az Oké, okay, hogy ezeket Kepler már a 17. században felállította, de ezek ilyen szépen, tökéletesen érvényesek lennének, de akkor csak, hogyha egyetlen egy bolygó keringene a nap körül. De onnantól kezdve, hogy nem egyedül vannak a bolygók, hanem sokan vannak, onnantól kezdve természetesen bolyolultabbá válik a történet. E, ugye ez a kettő test probléma, tehát van a nap, meg egy bolygó. Ezeknek a mozgását éri a lényegében a kepler Ha már beteszünk egy harmadik testet, harmadik, nem, nem, nem 15 ezret, három, beteszünk egy harmadik testet, onnantól kezdve lényegében nagyon elbonyolódik az életünk, mert akkor ugye minden tömeggel rendelkező test mindenre hat gravitációsan, és akkor bizony befolyásolni fogja a pályáját és akkor ez baromi nehéz kiszámolni. Tehát a matematika fejlődésének a 18.-19. században egy óriási löketet adott az, hogy ezt a három test, úgynevezett három test problémát, vagy több test problémát, azt hogyan kell kiszámítani? Egyáltalán nem triviális az ügy, tehát nem kisebb matematikusok dolgoztak ezen nagyon sokat, mint például a matematika fejedelmének tartott Gauss. És és a matematikai módszertant, az tulajdonképpen lényegében ehhez a korlátozott háromtas problémához és egyébként, ő vezette le. Na most mi történt? Azt látták az emberek, ugye először William Herschel felfedezte az Uránus bolygót, ez, ez még az 1700-as években történt, és akkor az történt, hogy az uránusz bolygónak nagyon örültek a csillagászok, mert már korábban látták, hogy a Saturnusz bolygó mozgását az eddig ismert bolygók nem magyarázzák meg. Felfedezték az Uránuszt, ez baromi jó. Az uránusz az tényleg úgy tűnt, hogy most megmagyarázza a Saturnusz mozgását, de az uránusz mozgásában is voltak furcsaságok. Hát ez elég, elég csúnya dolog volt. A furcsaság alatt azt kell gondolni, hogy nagyjából, amikor kiszámították, hogy hol kéne lennie az uránusnak, és odafordították a távcsövet, akkor majdnem mindig ott látták, de azért mind sosem pontosan old. Pedig akkor már azért elég jól működtek a számítási a precizitás terén a csillagászati előrejelzésekben. Mindig ja, néha egy-két fokkal, tehát nem, nem olyan durva, de azért ez picit arrébb volt mindig az Uránusz, és akkor szisztematikusan megnéztek, hogy néha siet az előrejelzéshez képest, néha késik, néha siet, néha késik. És akkor az pont úgy nézett ki, mintha lenne egy távoli, sokkal messzebb bolygó, levő bolygó, ami néha visszahúzza, néha magához húzza az uránuszt, és azzal meg lehetne magyarázni. Na, ez a nagy tudomány matematikailag, hogy van egy ilyen adatsorot, hogy hol van egy bolygó az égen, melyik nap, és abból visszaszámolni, hogy milyen messze és milyen irányba kell lennie egy másik bolygónak. És ilyen módon matematikailag egy löver nevű csillagász, egy francia és vele egy időben egy Adams nevű angol, ezek ezek be, megjósolták, hogy a Neptunusnak hol kell lenni, és végül a Löverié számításai alapján egy német csillagász megtalálta, és ott volt az Uránus, tehát a Neptunus, bocs, tehát a, ez már a Neptunusz volt, azt hiszem 1846-ban, tehát ez tényleg, ez volt a leggyönyörűbb pillanat a diadala az égi mechanikának, vagy a diadala a matematikának, hogy, hogy megjósolták, hogy merre kell fordítani a távcsövet, odafordították, és ott volt egy baromi halványbolygó, amit amúgy soha nem vett volna észre magától senki, de mivel pontosan megmondták, hogy oda kell fordítani, és ott van ott lett. Na, és akkor folytatódott tovább a balhéj, most már kitalálhatjátok, hogy ugyanezek vezettek el a Plutó felfedezéséhez is, bár ott azért más volt, mert már a Neptunusz mozgásában sem volt minden rendben, és ki is számoltak valamit, de ott nem találtak semmit. És aztán 1930-ban Clyde Tombó, egy gyakornok a, a Flexteth, az Arizonai Flexteth városában, a Lowell observatóriumban valóban felfedezett egy bolygót. ez lett a Plutó. 1930-at írtunk, ugye akkor akkor be is jelentetik itt a 9. bolygó. Na már most. Uh... Azonban az hamarosan kiderül, nem is olyan hamarosan nem, évtizedek alatt kiderül, hogy a Pluto önmagában egyáltalán nem elég ahhoz, mert a Pluto pici, tehát sokkal messzebb van, mint a Neptunusz, bár nem mindig. Tehát a Pluto olyan beteg pályán kering, hogy van, amikor exaktul közelebb van a naphoz, mint a Neptunusz, mert a Neptunus pályáját meci a Pluto pályája annyira elnyújtott. De mindegy, mindezekkel együtt a Pluto olyan pici, hogy önmagában a Pluto gravitációs hatása nem magyarázza a Neptunusz eltéréseit sem. És azóta folyamatosan megy a keresés, hogy kell még lennie valaminek. Ezt a mi még pici voltunk, picik voltunk, akkor ezt úgy hívták, hogy a tizedik bolygó, X bolygó iránti kutatás. Most már ugye a plutót leinősítették, úgyhogy azóta most a kilencedik bolygót keresünk, de hát a, a probléma ugyanaz. Tehát a 2000-es évek óta folyamatosan jelennek az a cikkek. A nagyon erős utalás volt erre nézve az üstökös pályák tanulmányozása. Az üstökösek úgy jönnek be a naprendszer hogy valami gravitációsan eltéríti őket, mert egyébként az üstökösök a nagyon külső naprendszernek az ort Felhőnek a lakói, esetleg a Kújperövnek a lakói, de ez mindenképp ezek nagyon messze levő tartományok a naprendszerben. Magától egy üstököst nem járna erre, és nem is növesztene üstököt, ugye az évek üstökösnek az üstökösnek csóvája van. A csóva az meg az, hogy a felszínről elpárolgott hó, meg jég, meg por az, az, azt a napszél, nappból ramló részecskék sokasága fújja a nappal ellentétes lányban, de ez csak akkor van, amikor ők közel jönnek a naphoz, tehát amikor ők kint vannak a világ végén, az felhőben vagy a kújperóvben, akkor ők rendes ugye piszkos hólabdákként élnek, nincsen csóvájuk, tök jó, és akkor néha jön valami bolygó, rendszerint a Jupiter, aminek olyan árapály, nem, nem, nem árapály, olyan gravitációs hatása van, hogy, hogy bekerül kényszeríti ezeket a bolygókat, kis bolygókat időről időre ilyen baromi elnyújtott pályán a naprendszer belseje felé. És hát azt látták, hogy az üstökös pályák úgy csinálnak, de rengeteg, tehát itt szakmában több száz üstökös pályát tanulmányozva, azt vették észre, hogy szisztematikusan úgy térülnek el, mint hogyha egy adott irányban lenne még egy nagy tömegű bolygó. És egyébként a Neptunusz, pályájának a még mindmáig ismeretlen kis apróságait is megmagyarázná, hogyha ott lenne egy bolygó. Tehát mondom még egyszer, baromi messze, átlagban 250-szer messzebb, mint a távolság. iszonyatosan messze, és hát ugye az, hogy ez mennyire halvány, ugye gondoljatok arra, hogy, hogy a napnak a fénye, azt mondtam, hogy a távolság négyzetével csökken. Tehát, ha kétszer messzebb mész a naptól, akkor már csak negyed annyi fény jut ugyanakkor a felületre, stb. stb. Ez meg 250-szer olyan messze van. Tehát hiába nagyobb ő akár tízszer, mint a Föld. Amúgy azt mondják a bolygókutatók, hogy ez lehet egy ilyen protobolygó mag. Tehát, hogy valamilyen óriás bolygó kezdemény lehet oda künt, aminek olyan, olyasmi, mint a Jupiternek a magja. De hát ugye nem, ezek mind csak, mind csak agyalások, senki nem látta. És és nagyon sokáig nem is fogjuk látni ez az igazság. Ez már azért nagyságrendekkel bonyolultabb dolog, mint annak idején a neptunus megtalálni, mert még annál is sokkal-sokkal messzebb van. Viszont van, amit láthatunk, mondjuk egy ember bolygót. <gül> Igen, ez nagyon jó átkötés, hiszen én felemlegettem az üstökös magokat, és az üstökös magok honnan jönnek, hát részben a Kuiper övből jönnek, és egy ilyen Kuiper objektumot látogatott meg az év legelső napján a New Horizons nevű űrszonda ugye arról van, ez volt az ultima túllenevű kisbolygó, ami mellett január 1-én repült el a New Horizons, amit egyébként ugye arra terveztek, és ezt a küldetést sikeresen végre is hajtottak 2015-ben, hogy elrepüljön a Plutó mellett, a Plutó és Holdrendszere mellett, ugye fantasztikus, fantasztikus volt, nem, nem is tudok mit mondani arról, ez gyönyörű repülés volt, fantasztikusan sikerült, és a 2006-ban felbocsátott a tűrszont, a 2015-ben eljutott a Plutóhoz, de természetesen ezek nem visznek a mert nagyon nehéz lenne nekik, hogy pályára álljanak a tökérdekes lenne ott keringeni még tíz évig és kutakodni. De ahhoz ugye az űrszondát, ami kilenc év alatt repült a Plutóhoz a földtől, azt ugye le kéne fékezni, hogy pályára eljön a Plutó körül. Ez rengeteg hajtóanyagot emésztene föl. úgyhogy ezt az űrszondát csak úgy tervezték, hogy villánygyorsan átrobogjon a Plutó rendszeren, egy nagyon menő a katonáktól megörökölt nagy felbontású kamerával, ami nagyon a képeket tud csinálni akkor is, hogyha egymásra perc alatt 10-12 kilométeres es sebességgel át süv, egy ilyen bolygórendszeren. Tehát ez egy fél órás etap az egész, tehát ezért mentek oda. És akkor hát átrepült, de hát nem volt neki már hajtóanyaga, nem is tervezték, hogy ott lelassuljon és pályára álljon, hanem ment tovább kifelé a naprendszerből. Úgyhogy most ez az ötödik űrszondaként, a, a Pioneerek meg a Voyagerek után, ez a New Horizons, ez megy kifelé a naprendszerből, és akkor rögtön felismerült, hogy hát ha már megy kifelé a és még jól el van a sonda, ugye, nukleáris üzemanyaggal megy a, ami nukleáris elektronikus tárt mutatni. Üzemanyag nem kell neki lényegében, mert esik, amerre Newton mondja. Kis pályamódosításokat lehet csinálni hajtóművekkel, de nem nagyokat. És akkor mondták, hogy esetleg valami beleesik -e az útba. És akkor érdekes, hogy pont már rég úton volt a szonda, amikor 2014-ben fölfedeztek egy olyan bolygót, amiről aztán kiderült, hogy ez té té té tényleg irányba esik egy ilyen bolygó, és ez az, amit aztán egyelőre informálisan elneveztek Ultima Toolé-nak, ami Ultima Túle egyébként valami olyasmit jelent, hogy az ismert világon túl ezt jelenti, de ez még nem a hivatalos elnevezés a bolygónak, mert az még nincs neki de kisbolgó tulajdonképpen. Na, de ez fantasztikus volt, mert uh, pici hajt, pici, mondtam, hogy van egy pici hajtóanyag a New Horizons-on, kicsit meg lehetett módosítani a pályáját, úgyhogy pont 3500 kilométerre elrepüljön, Ettől a bolygótól. Na most 3500 km-re kell iszonyú gyorsan elrepülni egy olyan bolygótól, ami, kis bolygótól, ami 33 km-es. Tehát ez, ez egy óriási technikai bravúr. Azért is, mert pontosan erre is igaz az, amit a 9. bolygóról mondtunk, hogy annyira lassan mozognak már itt a külső naprendszerben, külső naprendszerben a bolygók, hogy az égitestek, hogy egyszerűen a 2014 óta nem gyűlt össze elég adat ahhoz, hogy pontosan tudják a, a, a helyzetét előrejelezni. Tehát természetesen elég jól tudták, de azért még mindig voltak azért itt, mit tudom én, néhány tíz kilométeres hibák, ebben simán benne lehetnek még. És ez így is egy fantasztikus pontosság, hiszen tényleg befelejtsük el, hogy ez is, ez is egyébként uh, iszonyatosan messze van, hát három és fél éve ment a Plutó után folyamatosan ez az űrszonda kifele a naprendszerből uh, ilyen iszonyatos sebességgel, és hát... Uh, így jutott el oda. Tehát, hogy ez, ez elképesztő. Önmagában az a fegyvertény, hogy el sikerült oda repülni, és sikerült olyan irányba fordítani a kamerát, hogy abban pont benne legyen ez az ég. És akkor megláttuk, ahogy mondod, hogy az első sor, körben úgy tűnt, hogy ez egy ember alakú uh, égítest, ami érdekes módon annyira nem lepődött meg senki már, hiszen uh, erre számítani is lehetett, már csak azért is, mert már több üstököst meglátogattak űrszondák, és az üstökös maga, és, és például ugye egyre egyik példa, ahol a rozetta ürszonda leszállt néhány évvel ezelőtt, ugye az volt a Churyumov-Gerasimenku üstökös, akkor ugye az volt a médiában a duma hogy az kacsa, gumikacsa alakú. A héli üstökösről korábban, amit szintén meglátogattak űrszondák, még 1986-ban, ott az volt a mondás, hogy az mogyoró alakú, mint az istokos mag, amiből a csóva kijön. És hát most erre meg azt mondták, hogy hóember alakú, de, de lényegében a struktúra nagyon hasonló, tehát ugye az van, hogy kettő, mintha kettő darab nagyjából gömbszerű, de mindenképpen ilyen forgási ellipszoidszerű szerű darab összeolvadásából jönnének létre ezek a dolgok. És mint mondtuk, a Kuiper objektumok, ha bekerülnek a naprendszer belsejébe, akkor ugye üstökössé válnak, tehát ezek planetológiai értelemben, ezek ugyanazok az objektumok, tehát ilyen módon azért na, érdekes, hogy érdekes, hogy miért ilyen gyakori ez a mogyorós, vagy hómers struktúra, vagy gumikacsa, vagy nem tudom, de, de, de hogy gyakori a Naprendszerben, az biztos. Az már viszont az elmúlt hetek fejlemény, amikor már a nagyobb felbontású képek is lejöttek, amik ugye nagyon-nagyon lassan jönnek. Tehát ne feledjük el, hogy januárban volt az elrepülés, de még az év végéig fognak lejönni képek, mert olyan alacsony a sávszélesség olyan messziről, hogy nagyon lassan küldik le az adatokat az tehát Tehre né néhány perces kis. kis Errepülés alatt készült néhány száz képnek a letöltése, az tényleg hónapokat vesz igénybe, azért az elég urul, és az ugyanaz letöltött képeken már látszik, hogy ez nem is olyan értelemben hó ember, ahogy gondoltuk, mert olyan oldalról tényleg úgy néz ki, mint a két golyóból állna, de, de a másik oldalról meg mint a két kavics, két kavics lenne. A két korong, igen, két lapos kavicsból lenne szeretve, az viszont barom érdekes. Ugye, és akkor persze készülnek a modellek, hogy egy ilyen az, hogy jön létre hogy alakul ki. Elítólag az van, hogy, hogy lehetséges, hogy ők így egyból, egy kezdeményből jöttek létre, és akkor elkezdtek volna szétszakadni, de ez nem jött össze, de más elméletek szerint meg két külön hogy úgy úgy úgy alakult ki a dolog egy bolygó kezdeményből, hogy kettő nagyobb csomósodás állt össze, és aztán ők így összecuppantak. És ahhoz meg persze nem volt elég nagy ez a bolygó kezdemény, hogy szépen egy gömb alakú valamivé összeálljon, mint egy nagy bolygó, vagy akár egy törpe bolygó, ilyen például a plutó, azok már gömb alakúak, mert már elég sok anyag gyűlik össze, hogy szépen összehúzódjanak, megolvadjanak egy akár, és gömb alakot vennek föl. De ugye ezek kisebbek ezek az objektumok, és azért úgy látszik, hogy a kettő darab csomó, az ugye összecuppant, de itt véget is ért a történet. De akkor ez azt jelenti, hogy ennek a gravitációs teresen egy homogén tér, hanem így bárhova megyünk rajta változik. Ez így van, de itt hát a mi a megyünk minden, boromi poén, viszont nagyon pici mindenhol, hiszen ne felejtsük el, tényleg 33 es az egész videó. Ugye a csúcstól csúcsig a Ho-ember, szóval pici. De egyébként, mióta meglátták, hogy két darabból áll, ezért az, az Ultima-túle nevet is felbontották. Tehát, hogy az van, hogy a nagyobb kavicsot Ultimának hívják, és a kisebbet túlélnek. Annak ellenére, hogy exaktul tényleg összeér, tehát ez most nem két egymás körül keringő légitestről van szó, hanem egyről. De akár lehetne olyan is, hogy ez egy egy nagyobb kisbolygó, meg egy körülötte keringő kisebb kisbolygó. És hát lehet, hogy a történetük során egy időszakból, így voltak. Az elmúlt időszakban sok bravúros ültrepülésnek repülésnek lehetünk ide de volt, van egy, amire nagyon-nagyon sokat kellett várni. Így van. Azt hiszem a Dragon repülésére gondolsz, ami, ami most zajlik, ami a, a, a, emlegetett az izraeli holconda kapcsán már emlegetett Elon Musk-féle SpaceX vállalatnak az egyik fő projektje. Ők ugye arra szerződtek a NASA-val, egy másik céggel, a Boeinggel együtt, hogy kiszolgálják, kiszolgálják a nemzetközi űrlomást a legénységgel is ami azért döbbenetes, mert hogy az Egyesült Államok az űrsikló flotta visszavonulása óta, tehát 2011 óta nem juttatott önerőből embert az űrbe. Tehát azóta az amerikaiak az oroszokkal, oroszokkal voltak egy ilyen furcsa függőségi vifanyban, hogyha az amerikaiak a részben állt, nagy részt az amerikaiak által épített űrállomásra amerikai űrhajost fel akartak juttatni, akkor bizony az oroszokkal kellett megállapodni, és meg is állapodtak természetesen rendszeresen, tehát, hogy azóta minden Szajusz starton, kivétel nélkül, ami a Nemzetközi űrállomáshoz repült, voltak amerikai űrhajósok is. Vagy egy, de volt, hogy kettő. Tehát volt, hogy a orosz űrhajón volt egy orosz és két amerikai. Ezért persze az oroszok rendesen beszették a pénzt. Ugye 80 millió, forint, 80 millió dollár per férőhely nagyjából. De, de hát ez így teljesen rendben is volt. De hát azért az amerikaiaknak ez egyrészt egy méltatlan helyzet volt. Másrészt persze nyilván a Nemzetközi űrállomásra sem lehetett az embereket és az utcokat olyan ütemben feljuttatni, hogy ez így eh, tulajdonképpen kívánatos lett volna. De ez a nyolc éves történet végre megszakadni látszik, ugyanis az Elon maszkáltal kifejeleztet magánírhajó, ami most éppen fönt van az űrben, amikor ezt az adást fölveszünk, tökéletesen működik. Az igaz, hogy nem vitt magával ember, csak egy bábut, az Alien filmekből ismert Ellen Ripley nevére keresztelt Bábú, Kolonel Rübli vezette az űrhajót, de ezt csak idézőjelben nem vezetett semmit, az űrhajó automatikusan repült, és összekapcsolódott az űrállomások. De, de hát a következő repülése, nem, a következő repülés ez meg egy nagyon beteg tesztrepülés lesz, amikor ugyanezt a kabint, ami egyébként várható a március 8-en pénteken becsobban az Atlanti óceánba, és hogyha sikerül a leszállás, akkor a következő tesztrepülésen meg konkrétan kész akarva fel fogják robbantani alatta a rakétát, hogy megnézzük, hogy működik-e a mentőrendszer, abban még, nyilván még mindig nem lesz ember, és ha ez a teszt is sikerrel jár, akkor még idén, az év utolsó negyedében eljutunk oda, hogy négy fős, na nem, az első repülésen még csak kettő fős, azt hiszem, személyzet fölrepüljön a nemzetközi űrállomásra ezzel az űrhajóval. Vagy hát egy ugyanilyen másikkal, Dragon 2. De egyébként auto, a NASA négy helyet vásárol majd rendszeresen, egyébként olcsóbban mérik a helyeket az Elon mint az oroszok, mert ők már potom 50 millióból megoldják, és ugye ez a NASA-nak tehát tiszta haszon, és persze Elon is tiszta haszon, hiszen a legnagyobb jobb anyagi támogatást éppen a NASA és az amerikai kormányzat adta ennek az űrhajónak a kifejlesztéséhez. De, hiszen ez egy NASA program volt, ami pontosan azt célozta, hogy a magánszektor cégeit bevonják az űrfúvarozásba. Ez, ez a commercial crew development program, CCDEV, és hát ez ennek a részeként valósul, meg ez a beruházás, és hát annyira beruháznak, hogy tényleg itt aztán fantasztikus epések várhatók, az oroszok végre azt csinálhatják az űrhajóikkal, amit akarnak, tehát már megint jelentkezhetnek az orosz űrhajókra űrturisták, emlékeztek régen, mennyi űrturistát felvittek az oroszok, például Charles Simonyit kétszer, de hát voltak sokan, aztán az a biznisz alább hagyott, hiszen az összes szabadférő helyet fölvásárolta a NASA. Na de ez is véget ér, úgyhogy az oroszok is szépen csinálhatják a saját kis egyéb bizniszeiket, az amerikaiak pedig végre helyreállították a becsületüket. Úgyhogy ez lesz, mert hát nem lesz itt vége a történetnek, mert a Boeing által kifejeztetett másik, a Starliner nevű űrhajó is idén fog debütálni nemzetközi űrállomáson. Ilyen turistáskodás vajon hogy nézhet ki? Vagy előveszem ugye a kreditkárdot, átutalom a 50 millió dollárt, mondta. A -nél millió. nél igen, az oroszok 80 millió dollárért mérik. Igen, ezt átutalom, és akkor kezdődik a kiképzés. Nem tudom, ez fél éves Időtartam vagy egy éves, és akkor utána hajrá, mehetek ki az űrbe? Hát lényegesen leegyszerűsítve igen, bár nyilván az egész előtt meg egy nulladik körben van egy olcsó, előbb fizetett egy kis részletet, csinálnak egy orvosi alkalmassági vizsgálatot. Utána nem fizettetik be veled az egészet, aki kiderül, hogy nem vagy alkalmas, és onnantól kezdve a lényegében úgy, ahogy te mondod. Tehát most már lehet híreket hallani olyan emberekről, akik vettek helyet 2021-re. Tehát ez azért nem úgy van, hogy azonnal hip-hop, tehát azért ezeket jó előre betervezik. Azért a NASA is biztosra ment, mert hát SpaceX ide vagy oda, meg Boeing ide vagy oda, de azért még a 2020-as évekre is vásároltak néhány férő helyet, biztos, ami biztos. Szóval azért van még egy kis átfutási idő. De igen, lényegében így történik. paypass is lehet fizetni. Pontosan, ahogy belépőt is lehet váltani paypass ami űrszekerek mozibulinkra, ami április 6-án lesz a Pólus Center moziban, és ezt megelőző napon, a kapcsolatfelvétel napján konkrétan egy ingyenes közösség találkozót tartunk megint a vault 51 Gamer Barban az Oktogonnál, ahol természetesen ott lesz a Parallax is és lesz Parallax is kerekasztal, hogy miről fogunk, illetve fognak a fiúk és Szórádi Erika beszélgetni. Azt majd a későbbiekben eláruljuk, viszont szerintem nyugodtan elárulhatjuk azt a kedves hallgatóknak, hogy mi az, amivel a következő adásban készülünk, mert hogy bizony egy toplista fog érkezni két hét múlva itt a Parallaxisban, de miféle toplista, Miklós? Hát összeszedtük kérlek tisztelettel azokat a filmeket, amelyeket érdekesnek és vagy jónak tartunk, a kettő nem feltétlenül egyezik, de olyan filmek ezek, amik érdekesek és jók, és realisztikus képet igyekeznek mutatni megtörtént űreseményekről. Olyan üresemények. Amiközt a szovjet vagy amerikai űrprogram program során megtörténtek. Ugye ezekratás, például például mindenki hát ismert Apolló 13, de hát emellett még összeszedtünk négy másik filmet is, amelyekről itt majd szót fogunk ejteni. Úgyhogy mindenképpen érdemes velünk tartanatok akkor is. Nektek fiúk köszönöm szépen, hogy a beszélgető társaim voltatok a mai nap, nektek pedig kedves hallgatók, köszönjük, hogy meghallgattátok a műsort. Találkozunk tehát két hét múlva, itt a paralaxisban addig is hallgassátok az impulzus podcastet hallgassátok a médiazabálókat és olvassátok az őrszekerek.emtv.hu oldalt illetve a parallaxis.mtv.hu oldalt is. Találkozunk tehát két hét múlva további kellemes podcast hallgatást kívánok mindenkinek és ne felejtjétek, ez a formátum annyira tökéletes, hogy kép sem kell hozzá. Köszönjük, hogy velünk tartottatok az emtv.hu és az őrszekerek tudományos híreit a Parallaxis.blog.hu címen, tudományos és fantasztikus műsorunk epizódjait pedig a parallaxispodcast.blog.hu az űrsekerek megbízásából készítette az EMTV.hu produkciós vezető Horváth Ádám Tamás. A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott